а сам складний та гнучкий. Що ж вони з такими хлопцями роблять? Переводять їх на бусурманську віру, а потім до великих пошисти такі доходять. У Саргороді мені показували одного великого пашу турецького, що саме з таких вийшов, як лише турецьку віру прийняв. А коли б не хотів Христа зректись? Чому б ні? То ще молоде, і з таким не важка справа. А коли б ні то доти б його мучили, доки б цього не досягли. Інакше воно бачити зі старими, ті дуже причаються і краще йдуть на смерть. Ой, що вони зі мною робили! Я п'ять літ на турецькій галері, цебто на великому судні мучився, мене били таволгою, то залізними прутами, а опісля перепродували мене, мов тварину з рук до рук, поки не вдалося мені втекти». Недоїдок аж заплакав, та опісля став розказувати про лиху долю бранців, аж поки господар не сказав «Пора нам спати, люди добрі, бо завтра жди нас важка праця». Всі почали розходитися, а тоді і недоїдок побажав усім доброї ночі, узяв клунок з одежею і пішов у повітку спати. Трохим лежав на призбі під кожухом і вже був задрімав. Та як почув, що люди розходяться, зараз прокинувся. Він бачив, як недовидок пішов у клоню і замкнув за собою двері. Чому я не маю такого розумного пса, як Гривко? Він би мене пильнував, а я повиспався. От я собі завтра Гривка візьму, бо так щоночі я не видержу. Трохим ліг знову і знову задрімав. Раптом крізь сон почув, як двері відвідки скрипнули. І зараз відкрив очі. Недуїдок виходив з повідки потихесенько, мов дух, та ступав, мов кіт, по болоті. Трохим зараз устав і пішов слід за ним, ховаючись у сутінку. Він також ступав обережно, щоб і стеблина не зашелестіла. Недуїдок пішов на майдан і почав роздивлятись, а потім подався до шатра, де спали татари. Трохим крадькома підійшов аж під шатро і почав наслухати. Чув, як недоїдок балакав щось по-татарськи. «Ні, нічого не дослухаюсь, треба Тараса прикликати». Він вискочив зі схованки і побіг до Тарасової хати. Його теж застав на призбі під хатою. Гривко, що лежав перед нього, зірвався і загарчав та, як пізнав Трохима, заспокоївся. Тарас уже прокинувся і сидів на своєму мішку. Трохим розказав йому, що помітив. Добре, я йду зараз. Я вже настільки вмію по-датарське, що розумітиму їх розмову. Ти, Гривку, залишися тут і пильнуватимеш, поки я не вернуся. Він погладив пса і покивав йому пальцем. Тарас узяв ножа і встромив собі за пояс. Ти, Трохим, йди до вартових коловоріт і накажи від на журавля, щоб нікого з селища за ворота не випускали до самого ранку. «Я йду. А ти йди додому і дивись, коли не вернеться. квернеться». Зараз розійшлись. Тарас пішов поміж хатами до татарського шатра, ліг на землю і підслухав таку неголосну розмову. «Кажу вам ще раз, що ваше визволення недалеке, найбільше за два тижні. Орда недалеко стоїть, а таке багате селище, то дуже ласний шматок. Он тих хлопців, котрих я в степу зустрів, то дуже дорого можна продати». «А скільки тут молодиць та дівчат, то самі добре знаєте, а все гарне, мов мальоване. А скільки тут худоби, я приведу наших уночі. Пам'ятаєте, як почуєте тричі голос пугача, то зараз переріжте вартових і відчиніть ворота. тому треба вам підпалити кілька хат, як уже наші будуть в селищі, щоб ясно було». «Я тобі, Брагіме, кажу», – відізвався якийсь татарський голос, – «що з цього нічого не вийде». «Бо вони себе добре бережуть. Я придивився, які тут порядки. В полі фігури, при воротах сторожа, в селі повно зброї, пороху та стріл, отаман хитрий. Надш на фігури. Я так зроблю, що мене самого пішлють на фігуру вартувати. А я тим часом у степ до наших. Ви знаєте, який шмат дороги встигне наш брат перебігти. Отож, я їх поведу якраз в те місце, де моя фігура стояти буде». Інші навіть нічого не будуть знати, а ми, вертаючись з заберемо їх, мов, у голопопих пташат з гнізда. На фігуру вони чужого чоловіка не пустять. Дурний ти, османе! Я так їм піддобрюся, що мене до громади приймуть і за свого вважати будуть. Коли б ти чув, як я сьогодні, а то лише ще перший раз почав їм плести баляндраси та приказки говорити, то зараз і білизну одежу подарували. І я багато про що довідався. Я їх перехитрю. Тут є один такий, що хитріший за тебе. Він, здається, пильнує за всіх. Знаю, ти думаєш про того хлопця, що його Тарасом звуть. Ну, не бійся, того я зроблю нешкідливим. Що, штовхнеш його? Ні, його шкода. За нього я денебудь на базарі великі гроші візьму. Але я його трохи скалічу, і він за той час полежати мусить. Зроби так, то тебе охотники розірвуть на шматочки. Не знаєш, як того хлопця всі шанують і люблять. Ти, Османе, своїм дурним лобом цього не розбереш. Ну, успіть уже і думайте над тим, що я вам казав, а завтра я до вас знову прийду». Тарас, слухаючи таке, задрижав з пересердя.